אל חזקיהו, כי שמע, כי חלה חזקיהו. וישמע עליהם חזקיהו, ויראם את כל בית נכותו, את הכסף ואת הזחב, ואת הבשמים, ואת שמן הטוב, ואת בית כליו, ואת כל אשר נמצא באוצרותיו. לא היה דבר, אשר לא חזקיהו בביתו, ובכל ממשלתו. ויבוא ישעיהו הנביא, אל המלך חזקיהו,